Əl-Həc surəsi, 78 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən qiyamət gününün zəlzələsi dəhşətli şeydir. Onu görəcəyiniz gün, hər bir əmzihli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar, hər bir hamilə qadın bari həmlini yerə qoyar. İnsanları sərxoş görərsən, halbuki onlar sərxoş deyirlər, ancaq Allahın əzabı çox şiddətlidir. Allah haqqında heç bir şey bilmədən mübahisə edən və Allaha ası olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da vardır. Şeytan haqqında əzəldən belə yazılmışdır. Hər kəs onunla dostluq etsə, şeytan onu yoldan çıxardıb cəhənnəm əzabına sürükləyər. Ey insanlar! Öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şüpheniz varsa, ilk yaradılışınızı yada salın. Həqiqətən biz sizi torpaqdan, sonra mənidən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra müəyyən, tam bir şəkilə düşmüş, vaxtında doğulmuş və düşməmiş, vaxtından əvvəl doğulmuş. Bir parça ətdən yaraddıq ki, qüdrətimizi sizə göstərək. İstədiyimizi ana bətnində müəyyən bir müddət saxlayar, sonra sizi uşaq olaraq doğurub çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına yetişəsiniz deyə, sizi böyüdərik. Kiminiz bu həddə çatmamış vəfat edər. Kiminizdə ömrün elə bir rəzil çağına çatdırılar ki, vaxtı ilə bildiyini tamamilə unudub körpə uşaq kimi bilməz olar. Sən yeryüzünü qub-quru görərsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman, o hərəkətə gəlib qabarar və hər növ gözəl meyvədən, bitkidən bar gətirər.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 O boynunu təkəbbürlə sağa sola əyərək insanları Allahın yolundan çıxartmaq məqsədi ilə bunu edər. Onu dünyada rüşvayçılıq gözləyir. Qiyamət günü isə ona cəhənnəm modunun əzabını dadtıracağıq. Ona belə deyiləcək: "Bu öz əllərinlə etdiyin günahların cəzasıdır. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zülm edən deyildir." İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allah'a şəklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, arxayın olar. Yox əgər ona bir bəla üz çöhrəsi dəyişər, İslamdan üz döndərib yenə küfrə qaydar, beləsi, dünyanı da əldən verər, ahirəti də. Açıq aşkər ziyan budur, bu. O, Allahı bıraxıb, özünə nə zərər, nə də xeyri verən bütlərə tapınar. Hak yoldan azıb, uzaq düşmək də budur. Özü də zərəri xeyrindən daha çox olana ibadət edər. O, büt, nə pis köməkçi, necə də pis yoldaşdır. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri, ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edər. Allah istədiyini edər. Hər kim Allahın dünyada və axirətdə ona, öz Peyğəmbərinə kömək göstərməyəcəyini zənn edirsə, qoy göyə, evinin tavanına bir ip uzatsın və sonra da ipi boğazına salıb kəssin və görsün ki, onun bu hiləsi qəzəbinə səbəb olan şeyi Allahın peygambərə göstərəcəyi yardımı aradan qaldıra bilərmi? Biz Quranı beləcə açıq-aşkər ayələr şəkilində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola müvəffəq edər. Həqiqətən Allah iman gətirənlər, yahudilər, sabilər, xaçpərəslər, ateşpərəslər və müşriklər arasında qiyamət günü hökmünü verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahittir. Məyər göylərdə və yerdə olanların Güneşin, ayın və ulduzların, Dağların, ağacların və heyvanların, İnsanların bir çoxunun Allaha səcdə etdiyini görmürsən mi? Bir çoxuna da əzab vacib olmuşdur. Allahın alçaltdığı kimsəni Heç kəs yüksəldə bilməz. Həqiqətən Allah dilədiyini edər. Rəbbi barəsində mübahisə aparan Bu iki zümrə düşməndir. Onu inkar edənlər üçün Ateşdən paltar biçilmişdir. Başlarına da Qaynar su töküləcəkdir. O, su ilə qarınlarında olanlar, bağrısaqları, ciğərləri və dəriləri əridiləcəkdir. Hələ onlar üçün dəmir topuzlar da vardır. Oradan düşdükləri qəmdən qurtarmaq istədikcə, yenidən ora qaytarlar və dadın atəşin əzabını deyilər. Həqiqətən Allah iman yətirib yaxşı işlər görənləri altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada altın və incilərlə bəzənəcəklər, orada libasları da ipəkdən olacaqdır. Onlar təmiz sözə müvəffəq olmuş, həm də Allahın bəyəndiyi yola yönəldilmişlər. Kafir olub insanları Allah yolundan, həm yerlilər, həm də gəlmələr üçün, kiblə, məbəd etdiyimiz, məscud-ül həramdan döndələnlərə və orada zülmə, haqsızlığa meylə etmək istəyənlərə də, Şiddətli əzabdan daddıracağıq. Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşdu. Mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar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 Sonra həccəməllərini yerinə yetirsinlər, nəzirlərini versinlər və qədim evi, kəbəni təvaf etsinlər. Ey insanlar, həccin sizə vacib olan əməli budur. Hər kəs Allahın haram buyurduqlarına hörmət etsə, bu, Rəbbi yanında onun üçün xeyirli olar. Haram olduğu sizə deyilənlərdən başqa, qalan heyvanlar sizə halal edilmişdir. Belə olduğu təqdirdə, murdar bütlərdən qaçın, yalan sözlərdən də çəkinin. Batildən haqqa dönərək, Yalnız Allaha təslim olduğunuz və ona şərik qoşmadığını salda. Allaha şərik qoşan kimsə göydən düşən, quşların onu sürətlə alıb apardığı, yaxud küləyin soğurub uzaqlara atdığı bir şeyə, məxluğa bənzər. Sizə əmr etdiyim budur. Hər kəs Allahın mərasimlə hörmət etsə, bu, şübhəsiz ki, qəlblərin təqvasındadır. Sizin üçün qurbanlıq heyvanlarda müəyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. Sonra onların gətirilib kəsiləcəyi yer Qədim ev Kəbə istiqamətindədir Biz hər bir ümmətə qurban kəsməyi lazım bildik ki Allahın onlara Ruzi verdiyi heyvanların üstündə Onları kəstikləri zaman Allahın adını çəksinlər Sizin tanrınız yalnız Bir olan Allahdır Yalnız ona təslim olub itayət edin Ya rəsulun Sən də itayət edənlərə müjdə ver O kəslər ki Allahın adı çəkiləndə qəlbləri titriyər. Üz verən müsibətlərə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzidən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən etdik. Sizin üçün bu qurbanlarda xeyr vardır. Artıq onları ayaq üstə durduqları halda kəsərkən üstlərində Allahın adını çəkin. Onlar böyrü üstə düşən, canları çıxdığı zaman ətindən özünüz də yeyin. Yanınızda olub utandığından əl açmayana, lakin verilənə etiraz etməyana və dilənçiyə də yedirdin. Onları sizə belə rahm etdik ki, bəlkə şükür edəsiniz. Onların nə əti, nə də qanı əlbəttə Allaha çatmaz. Allaha çatacaq olan yalnız sizin təqvanızdır. Allah sizi doğru yola yönətdiyi üçün onu uca tutasınız deyə, bunları sizə belə rahm etdi. Ey mühəmməd! Ehsan edənlərə müjdə ver. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən kafirlərin əzabəziyyətini dəf edər. Allah həqiqətən heç bir xaini, nankoru sevməz. Zülmə məruz qaldıqlarına görə vuruşanlara, kafirlərə qarşı Allah yolunda döyüşməyə izin verilmişdir. Allah onlara kömək etməyə əlbəttə qadirdir. O kəslər ki, haqsız yerə ancaq Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə yurdlarından çıxarıldılar. Əgər Allah insanların bir qismini, digər qismi ilə, müşrikləri möminlərlə dəhv etməsə idi, sözsüz ki, içərisində Allahın adı çox zikir olunan manastırlar, kilisələr, məbədlər və məscidlər dağılıb gedərdi. Allah ona, öz dininə yardım edənlərə şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. O kəsler ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək, namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edəllər. Bütün işlərin sonu Allah'a aittir. Ya Resulüm, əgər səni təkzib edərlərsə, ürəyini qısma. Səndən əvvəl Nuh, Ad və Samud tayfası da, İbrahim tayfası da, Lut qövmdə, Mədiyən əhlidə peyğəmbərlərini təkzib etmişdi. Musa da yalançı sayılmışdı. Kafirlərə mühlet verdim. Sonra onları yaxaladım. Mənim onları inkar etməyim necə oldu? Neçə-neçə məmləkəti əhalisini zülm edərkən məhv etdik. Onlar altüst olmuşdu. Evlərin tavanları çökmüş. Divarları onların üstünə yıxılmışdı. Neçə-neçə quyular, neçə-neçə möhtəşəm qəsrlər bomboş qalmışdı. Məyər onlar yer üzündə gəzip mı ki, düşünən qəlbləri, eşidən qulaqları olsun? Həqiqətən gözlər kör olmaz, lakin sinələrindəki ürəklər kör olar. Ya rəsulum, onlar səni tələstirib əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah öz vədənə əslə xilaf çıxmaz. Rəbbinin dərgahında bir gün sizin saydığınızın minili kimidir. Neçə-neçə məmləkətə zülüm etdikləri halda möhlət verdim. Sonra onları yaxaladım. Axır dönüş ancaq mənədir. De, ey insanlar, mən sizi yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. İman gətirib yaxşı işləri görənləri bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Ayələrimizdən, Quranı batil etməkdən ötürü, səy göstərib aciz etmək istəyənlərə gəldikdə isə, məhz onlar cəhənnəmlikdilər. Ya rəsulum, biz səndən əvvəl də elə bir rəsul, Elə bir nəbi göndərmədik ki, o, hər hansı bir şeyi arzu etdikdə, şeytan onun arzusuna, diləyinə vəsvəsə yolu ilə bir xələl qatmasın. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil, yox edər. Sonra isə Allah öz ayələrini möhkəmlədər. Allah hər şey biləndir, hikmət sahibidir. Allah ona görə belə edir ki, şeytanın vəsvəsəsini qəlblərində mərəz, və ürəkləri sərt olanlar üçün bir sınaq vasitəsi etsin. Şübhəsiz ki, zalimlar haqdan uzaq bir nifaq içindədilər və elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haq, Qur'an sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və ürəkləri ondan arxain olsun. Şübhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola yönəldər. Kafir olanlar isə qiyamət günü qəflətən başlarının üstünü alana dək, yaxud heç bir xeyri olmayan bir günün əzabı onlara gəlib yetişənə dək, Qur'an barəsində şək şübhədə olmaqda davam edəcəklər. O gün, hökm yalnız Allahındır. Allah onların arasında hökm edəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər, nəyim cənnətlərində olacaqlar. Kafil olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rüsva yedici bir əzaba düçar olacaqlar. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra bu yolda öldürülənlərə, yaxud ölənlərə Allah həqiqətən gözəl ruzi verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Allah onları razı qalacaqları bir yerə daxil edəcəkdir. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, həlimdir. Allahın hökmü budur və hər kim özünə verilən cəza kimi cəza versə, Sonra yenə də təcavüzə məruz qalsa, Şübhəsiz ki, Allah ona kömək edər. Həqiqətən, Allah əhv edəndir, Bağışlayandır. Bu belədir. Allah zalimin zülmündən xilas olmaq üçün Məzluma kömək edər. Çünki o, hər şəyə qadirdir. Necə ki, Allah gecəni gündüzə, Gündüzü də gecəyə qatar. Allah eşidəndir, görəndir. Bu belədir. Çünki Allah haqq, Ondan başqa ibadət ettikləri isə batildir. Həqiqətən Allah ucadır, böyüktür. Məyər Allahın göydən yağmur indirdiyini və yeryüzünün onunla yam yaşıl olduğunu görmürsənmi? Həqiqətən Allah lütfkardır, onların hər işindən xəbərdardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur. Həqiqətən Allah ehtiyatsızdır, şükrə, tərifə layiqdir. Məyər Allahın yerdə olanları, dənizdə onun əmri ilə üzən gəmiləri sizə ram etdiyini və onun izni olmadan yerə düşə bilməməsi üçün göyü tutub saxladığını görmürsəm mi? Həqiqətən Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Sizi əzəl başdan dirildən, sonra əcəliniz çatanda öldürəcək, daha sonra qiyamət günü yenə dirildəcək məhz odur. Biz hər ümmət üçün bir şəriyyət müəyyən etdik ki, ona əməl edərlər. Elə isə müşriklər bu işdə səninlə mübahisə etməsinlər. Sən onları öz Rəbbinə dəvət et. Şübhəsiz ki, sən doğru yoldasan. Əgər səninlə mübahisə etsələr, belə cavab ver. Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir. İxtilafda olduğunuz məsələlər varəsində Allah qiyamət günü aranızda öz hökmünü verəcəkdir. Məyər bilmirsənmi ki, Allah göydə və yerdə nə varsa hamısını bilir, həqiqətən bu, löf-ü məhfuz bir kitabdadır. Şübhəsiz ki, bu, bütün bunları bilmək Allah üçün asandır. Müşriklər Allahı qoyub elə bir şeyə ibadət edərlər ki, heç bir dəlil nazil etməmişdir və ona dair heç bir biliyi də yoxdur. Zalimlara heç bir yardım edən olmaz. Ayələrimiz onlara açıq aşkar surətdə oxunduğu zaman, kafir olanların çöhrəsində bir ikrah sezərsən, onlar ayələrimizi oxuyanların üstünə azgala qala hücum çəksinlər De, sizə bundan Etdiyiniz nalaiq hərəkətlərdən Daha pisini xəbər verinmi? Cəhənnəm Allah onu kafirlərə vəd etmişdir O nə pis məskəndir Ey insanlar Bir məsəl çəkildi Ona qulaq asın Şübhəsiz ki Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər Heç bir milçək də yarada bilməzlər Lapamısı bunun üçün bir yerə yığışda belə Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, onu milçəkdən geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz, istənilən də. Müşriklər Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər, uca tutmadılar. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir. Allah mələklərdən də elçilər seçər, insanlardan da. Həqiqətən, Allah eşidəndir, görəndir. Allah onların önlərindəkini də, arxalarındakini də, Nə etdiklərini Və nə edəcəklərini bilir Bütün işlər Allaha qaydar Ey iman gətirənlər Rücu edin Səcdəyə qapanın Rəbbinizə ibadət edin Və yaxşı işlər görün ki Nicad tapasınız Allah yolunda layiqincə cihad edin O sizi seçdi Və dində sizin üçün Heç bir çətinlik yeri qoymadı Atanız İbrahim'in dinində olduğu kimi Allah bundan Quran nazil olmamışdan əvvəldə Bunda